Bagorko gaia perfumeak edo lurreinak. Perfumen elgurua ingurukoak li luratzea omenda. Horregatik hasi ziren? En, ez. Historia horregatik hasi ziren? En, perfumeak hasi zirenean egiten, eta bueno, oso prozesu saia zan, zen asko ezagutzen teknika, baina, baina bai, ba, orain bezala ba konturatzen ziren, ba, ba zela, oso baliotsoa zela, eta religioa ekin erabat lotutaz zegoen zerbait zen. izena bera ere, perfume, perfumum, hitzetik dator, latinetik, eta horrek esan nahi du kearen bidez. E, hau da, perfumeak erabiltzen ziren, kearen bidez jainkoen gana iristeko, Giresteko. eta horretarako intzenzua erretzen zuten, eta lurrin horrek eramaten zituen jainkoaren gana. edo arekin lotzen zuten, eta berdin, ba, egipziarrek, embalsamatzera koan erabiltzen zituzten ukendu perfume lurrin eta Eginan, indian, mesopotamian, ba, zibilizazio, lehenengo zibilizazio handi hoietan oso lotuta zegoen erregistroarekin uh -huh. eta medikuntzarekin ere bai, baina ez hainbeste, beste ba, orain ematen diogun kutsunekin. honekin. Beraz urte desenteko historia duen bai. mundua da perfumena, ezta? 1000 bai, urte. 1000 urte. hori da. Entxe. Bai, bai. Bazibilizazio hoiek ordezkatu zituztenek ere garrantzi handia bizieten eta Gia beste maia batea, baina Greziarrek eta erromatarrek lortu zutelako, ba, erdikioarekin nahi lotuta ez degoetea, eta pixkat, ba, iristea jende gehiago ngana. Ez dugu esango errixera, baina mm. bai, bai, aristokratek eta elite batek ja erabiltzen zituen perfumeak, eta gainera ez bakarrik gukendu ba, moduan, baina talko bezela, jaboyetan, baina ziren aplikatzen, beste produktu gehiagotan, e, merkataritzaren bidez gainera, lortzen zituzten lehen, ez zituzten lehen gaiak, asiatik etortzen zirenak, eta ordura arte ez ezagunak eta hain eksotikoak zirenak bazartzen ziren e, romatarren etxetara bibidez, eta hor bueno, ba, loraldia umdibat, izantzen baina gainbera ere bai Europaren ikus puntuti, bai Europan bai, bai, bai, ja, bai erromatarren zuen, ba erromatarren imperiaren periaren gainberarekin kasu bere bisuat alde batera da hertaroan ba, sartu ginen eta bueno oso urte ilunak izan ziren da beste arabiarrek eta beste kultura batzuk aurrera egin zuten bezela ba hemen oso urte izan ziren ba bueno eh, I ja bai, isurrite beltza gertatu zenean ematen du, ba hori, ba holako batekin bain beste riotza ekarri zituena, horrek ba, ba, mesederik etziola eingo baina, ez, orduntzia izan piska lurringintza berri. Ez, hori oso curiosoa da. Oso ano. curiosoa da. Tanbait ba lurrinen bidez, e, ustez zuten babestu egiten zirela horrela, zeatatikan, kutsatzen zuen horretatik ez baitzekiten, zer zer kera zuen, izurri beltza orduan usesuten, aire kirastu horrek ekartzen zuen ez berak. berak, zen ez da, uh -huh. ba, ba, klaro, irietan ik gero taundiagoaz ziren hiriak, ez zeuden saneamendu sistemak eta orduan horrek sortzen zitun gaitzak. Beraiekoze zuten kiratxeak sortzen zuela eta orduan kiratzoaren aurka erabiltzen zituzten perfumeak eta horregatik ba perfumeak garatu ziren. Garai hartan naizta kontraesan adiru eta hortik aurrera ja gorteetan hasi ziren europako gorte nagosietan dana perfumatzen eta gero ja hortik aurrera Ba, iraultza frantziarra bitartean, ba, bueno, ba, korte bakoitzean, ba, zeuden, ba, batzuk perfume batzu nahiago zituztenak eta bestea beste, eta iraultza frantziarraren ondoren hori dena zabaldu egintzen. Eta, bueno, hasi ziren profesionalizatzen, lurrin gintzen zebiltzanak, eta lehenengo perfume ezagunak eta sortu ziren, adidez, ode kolon, Ba, orain ere entzuna egiten zaigu, eta gara hartakoa da, irautza frantzezaren ondoren, eta didez Napoleonek ba, iruro gehiontzi erabiltze zituen urtean. Iruro gehiontzi? Bai, oso-osot. Gostatzen Gost, ba. zitzitzaion ba. pixko. Ba. Josefinaria ez, berari, usain zarko ragoak, eta guztatzen zitzitzaion, baina, nun bai Napoleoni, ba, ode kolon frezko hori guztatzen zitzitzaion. Uh -huh. Eta horren ondoren ja, teknika eta kimika aurreratu ziren bezala bat, askoz gehiago zabalduze merkataritzak ere indarra hartu zuen eta zezanik ez 19. mendearen bukaeran 20. mendearen hasieran hasi ziren lurrin sintetikoak sortzen baina askoz produktu gehiagotan zeuden erabiltzea lurrinak gainera merkeagoak ziren eta bueno orain denon eskutara daude Bueno, mm Horre -hmm. badode historio batzuk, kaipatu zo, okay. e, Napoleonek iruro gehionzik, gastazun zituela urtero, inlaterrako bitoria erraginak patxulioz gustazun zituen, bere jantziak, patxulioa gustazun zitzaion. Bai, eta gaina oso emakume garbia zen, Ze beharra izan ez, <laughs> nunbait hori izaten dute, nahizta beharrikan ez euki, behin gutxien ez, ba. ba, dutxatzen zen, hau bainaten zen. Patxuliareken patxuliara biletan? Ez, bainatu egiten zen ah, Patxulia ah, erropatan eta erabiltzen zuten ah, Nun baita zuten berengorputza garbitzeko itura hondik, kan orduan iten zuten hoxe zen ez lurriñek, ez es, tali Arritu tan egin gara, iruia betero dutxatzen bai, ba, ziren beharko zuen, emakumeak Hori bai, bai. ba, gehiena dutxatzen zenetakoa zen bai, bai? <laughs> Fama una horregatik anzeu, kan orduan <laughs> bai, bai. Bitartian hori egiten zuten Usain txarrak estaltzeko erabiltzen zituzen perfumeak Estaltzeko Ez zuten beraz, luratzeko erabiltzen yes. bezeketa ez dauntzeko. Mm -hmm. Baina irautza ditxe zen txanel bostarekin. Bai, bai, bai, bai, mila bederatzen batean sortutako perfume bada eta gaur egun bizzi-biziri da oraindi di, ba. perfume salduenetakoa eta mireztuenetakoa da.